بسم الله الرحمن الرحیم نازه بسم الله په بارشه سره حجرتکه حلیس دغه چې دا موږ کوم د وری کوله ذکر دي په بسم الله ولی رووله ته حدیث روغلای دی شهر خپل زیبال چې شروع په بسم الله نورشی په وا اپ کا او الحمدللہ ولی روڑا چې کوله موږ زیبال نن دل فی بیر الحمدللہ خو وا اپ تا په چې شاپو حديث دې په حديث بسم الله الحمد الله شذوا سره دې ابتدا ذکر او ابتدا او یو شي سره زکاټې ابتدا دمانا چاوال دایروره بل شي په دنه مخشه نه وي د پاول اس کا بسم الله اول نور دې په حديثه ما وروشي الحمد الله اول په ذکر او کده الحمد لله الحمد لله په اول شروع بسم الله او حدیث غدوی سره په بارے شن تا روز وروه خادي ځینې داغه دافایده فيدي پرادی د سجو چې ابتداء د وا قسمت یو وا ابتداء حقيقي د درې قسمت ابتداء حقيقي ابتداء اضافی ابتداء ته جوړه ته جوړې ابتداء حقيقي ا د چبه ان کول پاول شي شې روري اځ شی په دنه بل شی مخشي لا ابتداء حقيقي او ابتدار ازافي دې تابع وي چې فل جملات به برشه نه دای مخشوي کپدنه پرشه او کا دا اې بل ازافه ته دې ځنه چا او دې دا ورفي چې په مقصود نه وي داسې به دې ورچګی بتا دی څه دا حدیث دی بسم الله می په ابتدا د حقيقي ور حمل دا بونو په ابتدا یا اوسه پدای جواب دی دوخه خو یو جواب دا دی چې لور دلته دا بسم الله الرحمن الرحیم چې دا ۲۰ صدونه دا به یا په دا حدیث کې مې وغاره غوړیدم چې کلمن زبان لا یو بدا بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ دا به ارتباط به ابتدا سره ننځي دا او مستعين يا متبركن پر سکه متالع نو منوي دي شي هر هغه چار امر زيبال چې شوروب دشه وشي او په دې خاله چې استعانت په نوم د خدای نو وغوسه یا استعانت په الحمدلله سره نشي خاص مې دا چارته دې برکاته وکتره ایس مقصد سوچ کې وخبره دا چې دا په بسم الله الرحمن الرحیم شته به دا په مستعینن پر سکه یا په متبرکن پر سکه نو دا شي جهار هغه چار چې شروع په شی هان او استعانت تعالی پون سره پرښوونکو حاصل نشي او په الحمدلله سره ته استعانت پر شسنه کې برکات پر ش حاصل نه کې مېدا 402 پښه کنه بس د عامه ناشولا است دې ابتداء سره کوم اړیک نه وروه ابتدا د غصب تو شباعت د بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله نو وې استعانت بیا استعانت خپاره شې نه کوي دا یو امره د چې امر ابتداء حقيقي سره په کنه نو بيستي تا روزل دا زوبته بسم الله الرحمن الرحيم شته غاسويا او دو بي يم ديست چې بيچ دوه ياد سيانته پوره ياد الله الرحمن الرحيم اب اسبسترینه په مقصد دا چې زړه شروع کوم په خل کې دل <سؤال> دې <سؤال> موشي مستعینا بسم الله الرحمن الرحیم زه زین دا ته چا پون سره دا بری صنعت پرادو او متعلقو ته مستعین او دا حال واقع په اپته او شي کوم زمينه ذریعہ نه یا خل کوشش کنه اروز نه د نمز دا کنه شا بسم الله الرحمن الرحیم دا لفظ الله سره لفظ الله همدګ په بارش اختلاف تا چې دا موشتک دی که غیر موشتک مزل علمي چې دا غیر موشتک دا دا غاسته په دا غنه مناصي نه موشتک شواي ویلې زکات چې دا مو سماده تاسو چې ا د تاغیر او د تبديل نه ستو محفوظ ده چې ذات ته باندې ترار غیر ورعیو بدلو دا تبدیلنه و تا گیر و بدشنر نو اسم داس پکور دای چی آہا دا آہ تا گیر و دا تبدیلنه چی و دا میریشتی غیر مشتقی او مشتقی چی که خامخوا پاشی تا گیر و تبدیل نو دا غیر مشتقی کلمتن براسی یو که اللہ سن او ذن خال کی مشتق بیلی شاچی مشتقی بیلی مشتق من ہوئی سکتای اچانر زن خال دا سیجی دا مشتک تای دی الہا یا الہو الہا یا الہو ومانا دی تحیر پشکن او الہا یا الہو ومانا دی تحیر سرا شاہ اس اللہ تا اللہ نم زکایشتای چه داشو عقول خلق سا دی متحیر دی زکا دی اللہ زاک من دعا کل دی چار سلکو کو دی ون جنہا قدر خلق تشور گمرا شوی چې ده الله ذات دې سپا کړو رسینا تعالى هو ذات خودر لوی دی ندی وځي نه چې حال پسند دی مذکر الله الله الله الله زیرا ما خوش دي الله هي الله په معنا د خیرا یو یاد علیه ای له نه دی په معنا د تعب او عبادت سره علیه عابد سیوک عبادت وکونکو الله تعالی دې زکه دایم معبود دای خلک رس کوو عبادت فرجه یا دې الهه نه دای هپمانه د عاجزا سره منا او دې الله دې ذات ته ملي مولانا عقول د خلک سه دي ها عاجز مرحل څخه مستكبري او سې کې جنا د کلمتون دې راسه مستقا نه ده صدا ویسو کولی د دا لفظ اللہ کولی دے عالم کولی دے جوزی دے که کولی دے کولی جوزی خطوص پیدا نیستا ہے کولی چاہتے چا نفس تصور دے دا وقود شرکت علا کسیرین نکنے عقل پشک کسرت سے بیلی جائز بیلی اگر جب خارش ہوئے افراد دیر نوی لورو افراد بینا یو بی خویو بی بی متعدد افراد وعقل خوفه ش کثرت سبی جائز دی وځه تعلق اونکا اونکا خلص معنا کچھ تو ایرون توویل العنق يرفع السدیه یمرغدا ویړ مغزا د ویړ کی تشتای اجازه има دا خداسه لفظ ش چې دا خور ډیر کده شي چې مرغون ده سبی چې مغزی دا ورته ویړ کی دا دا دغه عقل بشه کثرت سبی دی مده ی کلی او خارشه فرض موجود نه دراسي فرض کې یا د سر زاره غار سر زاره ها غار د سر زاره ودخره داس کديش یاکرم اکره د سچې ډېر نه ده یې سر زاره خارده ویچار نه بالکل د 76 نه دا جوړ یا یوناني د سر غار سر زار شتا غار یې نستا بخرش استر زاربی خدا خونا چې غون غار د سر زار دا په دې نه نه کړو واشه خلص رزار وګوري دا کوي او تین نه کنه واه اون غار په دې غانه ده بسم الله اذن بخرش وجود نه لري یا وی ہوئی فرض من كثير في فرض چې عقل پشه کثرت جسر تصوري نبی پکه دا عبدالمالک ته و عبدالمالک چاته عبدالمالک معنا څرګي چاته حیوان نه ته کومه حاضر تشخیص ننځلاسته تشخیص اے سيور تشخیص ولاګه دا زراعت سره کښې شکه سره دا صرف دای کرایي بنشي همرا به نه کرا دا وجو او لفظ الله کلي ديا کا جزي دای ديب بارشه ومو ت벌شه دک ازمل عبارتونه دی و چې شیدات لیکل دي هو عالم لذات الواجب الوجود المستجمل جميع صفات المنزع عن نقصانه او په بل څه داسره غل دي هو اسم لذات الواجب الوجود المستجمل چې شا عالم څه کاولغو د دې شو دي خبره دې درځله ها جزئي ده ځکه چې عالم څه د اخو جزئي عالم هو کول نشي ده بیا دغن عملی میشتی در سر ہے بیا دغن عملی میشتی در سر او دایی کتا دا زکا دا مذہب سعید ہے چو اس کتا دا جو زین نکی کولی اکی بیا الا اللہ دا کلمہ د توخید د پورا نگردی دا مفیدہ دا توخید نگردی لا الہ رشت عبادت ایل اللہ مگر یو اللہ اس کدا الله جزین نشی کولی شی بیا په پولیسو خو عقل کثرت سبی جاهز بیری دا کلیمه مفیده دي چانګر توحید هو توحید سبی او سره یو چې ټول وخت پرای د دماغ توحید تو پس پراشه کدا انت علی اسلام شې دي چې کلمه توحید لا اله الا الله بیا ورسه کنا بیا کلمه ای او ځان خلک یې چې نه دا علم نه ده اسم للذات الواجب او مسما دي اسم چې بیا شي اسم کولی کېدې شي څه چې چا د پري وي او اې سم مسماي جزئي بیا کولی نه نه اسم او حاضر کېږي شاهدہ ا جنمدیدی دا مطلق ادزات واجب الوجوب مستجمل جمیس فدد پردان نوم دا غا او جه سمشن دا خولی کې دی مفید د چانګره ای توحیدا نګر ته کا چې دا توحید پک باراهینه کتی اس رصدای ها نیر قطعی دلای دی چې بل څدا عالم دی لذات الواجب روجو ویلي زکه چې دا به لټفاق دا کلمات الله لا اله الا الله دا په خپل مفیده د چادو د توفیق په شکانا دا دا مازه بول زاو بسم الله الرحمن الرحیم شدا به چو دا یی مشهور ترازه چې دا بسم الله بالله ورورا چې دا په خاصه بسم الله باندې څو شي دا ګټي بسم الله مبارک خاصه ورولایږي ته راغله چا دې شروع په بسم الله نوشي بیا هغه به برکته نو بسم الله ذکرو اچھا بل الحمدلله دې ورورا جام ذکرو دې په خاصه الحمدلله باندې څو شي تاروز دې په خاصه شي دوځه راشي دې ابتدا او ابتدا یو امر یوزیدای یوش سره ابتدا شي پالد شي لمن ابتدا ته کوي ابتدا څه دی یوشه په اول شروع پر څه بیت نامخصني نو که بسم الله اواد وروډه په حديث بسم الله خامال وشو پس کی په حديث پوتو شو الحمدلله کبار الحمدلله والصدق حديث بسم الله تاروز درته دې پر مشهور جوړی بنا شرط شتوس کړی سجده درې کړسم حقيقي جواز شي شروع دای ملکول. او بلای ابتدا اضافي چې فل جمله او په بلشي نامخشي چې کپدنه بل څه مخشې وي او کا او بلای ابتدا پرفیومد مقصود نامش بلای ابتدا نو بسم الله شي میشې ابتدا حقيقي او خاصه ته چې کپاشه دی الله انموږ د وصفات تی ذکر او په دا ورسره شخوصره مثال مقصود خامدای صفاته ذکر کول دي نو دی وجہ نا ابتداي اضافي یا او ور فيه خسره يم په 2 سره چې ابتداي اضافي کړل په 2 سره چې ابتداي برخ خلک اخطارو د په کولو د پردې جوابینا کوي کرا نو تدا جواب وکړه چې دولته د بسم الله الرحمن الرحیم شته په خالي شته چې مبا ذکرون دا سلا د یو غانو دو ایوب دا پرانه دو لا ایوب دا د پر سلانه دو اته پر مطابق مستعینن د یا متبرکن <متحدث> ده <متحدث> پښه کنا او دلم څه د ایوب تک ابتدا نده داخل دا لم یبدا دا ویره پاکی مستعین من داخل ده نوازش مناوی هر آقا چار عمر زیبال یبدا او فیه چه پاشخ و شروع وشیخ ولم یستعین بی بسم الرحمن یا ولم یتبرک بی بسم الرحمن ولم یتبرک بی الحمدللہ فهو اکتع یا ابتر فخبر امیش در ولا نو ارتا نفی دی ولا دی استعانت وشوا شه شروع ورسي واستعانت په بسم الله سره په نوم دي الله سره يا دا دا استعانت په هم سره حاصل لكي به وير دغائق دا ته د توڅه ده نه مبارک نو چې دا اسوله استعانت به امور متدده سره کړېش پښه به کتل بسم الله ده جوړه استعانت خرسه چې الحمدلله ضروره استعانت ضروره په کون حديثه نو بسم الله الرحمن الرحيم شه دغه حضور ته بسم الله ذکر شنو دمه پرمتبار کاندو صاح یا مستعین رب الصادس یا ابسرین بمظا بسم الله الرحمن الرحيم ابتدؤ تم انا ابتدؤ مستعینا بسم الله يا سمجھ گئے شار لفظ الله شمه توستویلی وی چې په دا شی اختلاف شته اول خو د تبخش اختلاف دا عربي د گنج ملي کا سوری ملي دا دره اختلاف چدا غیر مشتق نو غیر مشتق ویل دا الله مونداي مسماشه تاهير او تبديل نو په لن پونوشه نشتا پښه چې دا مشتق سره چانه مشتق ته چې دا مشتق د الهاي ال او الهن په مناده تحير سره چونکه الله په ذاته عقل له خلق څخه دی متحيير دی ندیو جنای صادق عطا الله زکره کوشش کرا یا الہانا مستقت الہای اعلی سمیاں چو په مراده عبادت مراده عبادت مراده الله تعالی الله زکوی چې د هغه معبود دی خالق څخه یا دا غیر الہان راځي په مراده عاجز راځي او الله تعالی الله زکوی چې د په ذات څخه خالق او خلق څخه دی ها عاجز دی د قدرت څخه هیڅ ولا يتصور کوشش شا بل هغه بلدا چې لفزي الله دا جزیره ککلی دی نو دا ساهو چې د پارش متاورش دوانه عبارت ورولای و دې چې هو علم لذات واجب الوجود المستكمل لجميع صفات کمال الملز عن النقصان دا تعریف هم ځکړای وکم ځي څنګه ده هو علم الله ذات واجب الوجود معلم د دې د عالم د قرآن عالم یې ولکبه دا ورته یزدا عالم مسمد عالم سوي اجزيږي ځکه چې په عالم شته شخصوي او چې په کيم شته تشخص مقصد د لا جدي امتیاز وروړي له غیر نه خو د ممتازې خوستي یزې شوایل شرکت په شرکت خادم ژوند اته خو شرکت څه کوم څه اوول عبدالمالک تعارف شته و چا عبدالمالک چا تهي خیوام دا وځو دا څنګه څنګه دته ناته فصلی خو بیا کولی دی دغه څه ون پرشنه خدات شاپو نه وونت د درګت په عالم شي پر شخص حساب او دغه شخص تروسی هغه منافید شرکه سره معقل پر شخص کسرته نه بیری جایز نه بیری په دې عالم دي چرته او لغه دغه مصمای جزیش او تشخص بشرو ده ده غیر ذات روجب تشخصات پشری معين ذات بشي دوي نه دا جزئي ديشه دا سره دي يه ماشي جزئي شه کثرت وشي جا او دا يك دا مذهب زکه لوند پورا دلي جدات جزئي زکره چې کدا جزئي ونه بلي بيو لا اله الا الله دا کليم امام مفيد د چارش او سرال جي بيلي دا کليم امام مفيد د چادو اي توحيد بيو مفيد توحيد نشي زکه ته خو الله او لا معبود نیر نرستا الا الا الله او الله شوหาคม کله شي کسرت پشه ملي بل فل چې کسرت ملي کافير ده چې کسرت پشه جائزوبله بیا رسکه کو پرونکو ما خبره به کنه الله په ذات شو کسرت چې خدایین چې بل فل چې دادي خدایون ډیر دي دا بل فل ده چې جواز پشه وبله ها دا جائزه ملي چې خدایون ډیر کې دای سی دی په څه ګر څنګه کولی مدبا جوزي ده دا شا. سمجھ گئے نا او جن خان کیچ نا دا اسم د لزات واجب منځه اسم شذاته مندا کولی مرخصه صرف او کولی شوا کثرت جایز به دل پر کثرت نه بځري په عاکم مجوز د کثرت شی باز دا قانون ده کولی شوا کثرت بل پر نه ده روړو په خار شویو فرد نه ملکه عن قاعده کسا یا جبل ذحم قصده منول کنا یو یو فرض لکه دا شمس ته کمر ده کسا تاسو غنو ته یو অপরাধ دی مرخصور وی او غیر معفور تاخه تصویلی دا بشته دې بشته مته نو دashe عقل کثرت پر شته وی دی جایز د همو خاصر فی د کلمه ای تأكيد نه بیا تأكيد دې نه قا ثابت کولای کې مصلحت د کاتي 15 کټې دلالل سره تأكيد څه ده ثابت ده هو ورما ځب د مختي